Kalla den marken Eller himla jorden om du vill Jorden begärvde vi Och Lunden den gröna Vildrosor och klockor Och lindblommor och kamomill Låt dem få led. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är producerat av Radio Grön, Miljöpartiet Det Gröna i Tyresö:s röst i eten. I vår serie över miljöpartistiska kandidater till kommunfullmäktige vid höstens val har idag turen kommit till Peter Söderlund. Du står ju på Miljöpartiets lista vid det kommande mm. kommunvalet. Men jag skulle vilja börja med att fråga dig om din bakgrund, utbildning, yrkeserfarenhet och vad du gör nu för tiden. Ja, jag är 53 år. Jag har sex barn. Ett barn på köpet, fem barn egna. Har bott i Tyresö i 53 år, för född och uppvuxen i den här kommunen och sett utvecklingen. Från att vara den här lilla idyllen till att börja exploateras. Då. Det, vilket kan vara på gott och ont. Då, men när man tänker tillbaka så var det väldigt fint när jag var liten. här, Väldigt mycket natur och obygt och sånt där. Så väldigt trevligt. Jag Idag så arbetar jag i en organisation som heter Exkons. Det är en brottsförebyggande förening med säte i Stockholm. Men jag jobbar också nationellt över landet och supportar människor som vill... Ta sig ur droger och missbruk och kriminalitet och sånt. Mm. Och, ja, det är mitt dagliga arbete. Sen, sen jobbar jag också med ett, ett varumärke som heter IOU Design. Där vi samverkar med 10-15 designer för att ta fram ett. Ja, vi har tagit fram ett produktmärke som i framtiden kommer hjälpa människor att. Ge människor arbetsplatser som har en brokig bakgrund. Där vi struntar i vad man har gjort tidigare utan det här härifrån nu som gäller. Ungefär samma koncept som x som består mestadels till 99% av för detta kriminella missbrukare. Vi struntar i bakgrunden och ser framåt och ja, stöttar människorna så vi fortsätter inte döma. Får jag fråga vad är ni har designat för någonting? Vi designar faktiskt eh, eh, trädgårdsmöbler. Eh, så miljövänligare igår. vi kallar det miljövänliga trädgårdsmöbler, men också socialt ansvarsfulltagande trädgårdsprodukter. Det finns mycket produkter i handen som är till för att rädda miljön eller bevara miljön och så här, vilket är väldigt bra. Det finns alldeles för få produkter som rädda människor. Och det här kan man väl säga att det är en av få professionella produkter som nu kommer komma ut i handen för att rädda människor tillbaka till ett, ett schysst liv helt enkelt. Tanken är också att vi ska samla pengar i en fond så att det inte ska vara så svårt att arbeta brotts- ut ute i landet och i kommuner. För det finns en otrolig stelhet i de system vi har byggt upp, ja, i samhället idag för att kunna stötta aktiviteter bland människor som är tillgång för dem och andra. Liksom. Då kommer mm. kom vi in lite på det här, så den stela strukturen. Det här är ju den presentationen av dig inför kommunvalet. Ja. Eh, vad, kan vi börja då med att säga hur ser din politiska världsbild ut? Eh, vad, vad utgår du ifrån när du ser någon, något politiskt problem? Alltså Grejen att jag växte upp eh, ganska opolitisk Utan när jag, när hela min uppväxt och mina ja, senare delar av mitt liv också innan jag varit politiker har ju präglats av att jag hellre... Tidigare slog jag ju mot samhället och allting och politiker var ju helt ointressant. Jag visste inte ens om att det fanns politiker i Tysk kommun eh, under med hela min uppväxt. Och sen eh, när jag tog mig ur 1996, eh, när jag tog mig ur... Eh, Droger och kriminalitet genom ett fängelsestraff som jag hade. Då. Så, och jag kom tillbaka och började jag engagera mig och hjälpa människor mer, eh, mer på riktigt, om jag får säga så. Det låter lite dumt att säga så, men jag började jobba med verkligheten bland människor som hade problem och satt fast i, i, i, ja, i missbruk kriminalitet och utanförskap och började organisera dem och lyfta upp dem och få dem att få ge dem en röst och att våga tala för sin egen sak. och... Vi började organisera oss ute i landet och eh, för mig var det eh, vår politik som vi kände och eh, politiker var det man försökte förhandla på som skulle stödja den här processen vi höll på. Eh, under alla år när jag jobbat där, jag har varit politiskt engagerad sedan förra valet strax innan och, eh, och eh, jag har varit politiskt engagerad för jag tyckte att jag vill försöka komma in i politiken och se vad jag kan göra. Jag, försökte, jag ville lära mig hur det fungerar. Och för jag tyckte efter alla de här åren i drogekommitté och utomförskap till att komma in och ta ansvar och hjälpa människor att se då svårigheterna med och problemen med att kunna hjälpa människor. Även fast man menar väl och är nykter Jag såg otroligt stora strukturella problem. Och okunskap och dumheter inom den politiska sfären och myndighetssfären. Som, som kommer göra att människor håller sitt utanförskap kontinuerligt hela tiden. Konstant. Så att, och därför började jag engagera mig politiskt. För jag tänkte se, jag har varit väldigt mycket varnad att gå in i kommunpolitiken eftersom jag har jobbat väldigt mycket nationellt och internationellt och hemma vid är det väl enda kriminaliteten som hade till, till mig när jag var kvar. När jag slutade med kriminalitet så var jag mer världsvarn och internationellt och nationellt och jobba med sådana här frågor. Nu kommer jag tillbaka till min kommun och ska titta på politiken. Men, men det låter ju väldigt socialt det du pratar om. Vad är kopplingen mellan miljö? Parti, äh, ditt engagemang i Miljöpartiet och alla dessa eller detta kraftiga sociala engagemang alltså, grejen är att, så att jag, när jag växte upp så så min pappa drack väldigt mycket och, och, men en sak jag fick ut av min barndom det var en otrolig närhet till naturen jag fiskade, vi livnade oss av fisk från Dreaviken och fisk och från Saltsjön då, där man, då man kunde bara stoppa ner och dra upp strömningen och torskarna, de bara fastnade så här och, och så vi åt fisk tre, tre, tre veckor, kanske tre och en halv vecka i månaden och, det Är vi, därför du är så intelligent? Jag tror, alltså, det, här, det nej jag, jag, jag tror att jag, en av anledningarna till att jag överlevde mitt missbruk och allt det här var att jag grundade mig väldigt mycket med på fisk, faktiskt, hela min uppväxt. Och grönsaker, svamp och bär från skogen och, eh, som jag fick lära mig av min pappa. Vi var ju alltid ute och plocka bär, fiskade, olivnärd och ja, allt ifrån naturen. Och eh, jag kunde med, jag kommer ihåg, jag växte upp i Trollbäcken och ner vid Dreviken. Jag, kunde, jag lärde mig, jag kunde gå genom skogen eller springa genom skogen mitt i natten. Jag visste alla stubbar, stenar och jag visste... Alla rötter under vattnet och allting. För vi fiskade och fäste näten på, under vattenytan. Och så på vintrarna fiskade vi genom i hål i isen och det var under isen. Och så här. Allt det här fick jag min pappa som växte upp på Åland. Där de var elva barn och två vuxna i en liten stuga. Och där inte finns någon butik att handla. Så Fatsan lärde oss att överleva på det som fanns i naturen. Den där grundade jag min, min det här kärleken till naturen. Sen, sen under hela tiden när jag växte upp så sommarjobbade jag på trädgårdsodlingar. Och odlade... Och tog, sen, eller tog över och starta företag när jag var 18-19 år i trädgårdsodling och försåg alla torghandlare, partihallarna med grönsaker, frilansodlingar och jag hade faktiskt världens största gräslöksodling som jag var väldigt stolt för. Vi handlade, plockade ogräs mil efter mil bara för att handla med ogräs och så. så ogräs? Oh, jag... Alltså ogräs som växte i... Ah, i, i, i land. Ja, ja, ja, ja, som man plockar för hand. hand så. Nej, men idag så duschar man ju bara skit, så då Ja, det var, det var handarbete på handarbete, det. Handarbete, det var gräslök som var blå och grön som brann i munnen när man åt det. Så att det var riktigt gräslök. Sen tog ju de här snabbproducerade som står i plastkrukor och växer inom plast. Det är ja. kemikalier. De tog ju över. De var ju mycket snabbväxande. Men det smakar ju inte gräslök om. Det, utan... mm. Ja, det var närheten till naturen som gjorde att, att jag brinner för naturfrågor. Och, eh, men jag kopplar eh, natur och människa tillsammans. Vi är en del av natur och människa. Vi får inte glömma bort det. Och eh, kan man inte rädda människor eh, så, så kommer en stor del av människorna inte bry sig om naturen överhuvudtaget. Eh, många människor måste få känna att de har någon, en stabilitet för dem själva. Så de kan börja ta ansvar för omvärlden runt omkring. Och har de inte det så måste de tänka på att överleva själva. Om vi då hoppar framåt i tiden lite grann. Det var lite i din bakgrund och, och politiska plattform eller hur du tänker då. Din världsbild. Du måste ju ha sagt något positivt om dig själv, in, till dina partikamrater eftersom du hamnar på listan. De måste ju lite grann tro på dig. Annars hade väl du inte kommit dit på listan. Nej, nej, så är det väl så är det väl. Nu, nu har jag väl tagit. Ja, jag står ju där på listan. Jag vet inte. Ja, jag står ju där på listan i alla fall. Och, Vad sa du då för att du skulle sälja in dig själv? Vad är dina kvaliteter? Nej, mina kvaliteter är väl att jag är ärlig. Jag står för det jag säger. Jag står för det jag gör. Jag står för det jag har gjort. Och jag skäms inte för min bakgrund eller sånt här. Och eh, jag tror alltså problemet och också möjligheten för mig det är att jag, jag, jag tycker inte om att fastna i onödig politik och jag vet ju att man måste köra lite onödig politik jag tycker mer att jobba mer strategiskt och påverka att och också få, om jag får säga så motståndaren att börja backa på grund av att de känner sig pressade, inte att man skäller ut dem och säger, det, är inte min, det finns andra av våra kamrater som kan vara väldigt hårda i politiska debatter men jag arbetar mer strategiskt och pressar Alliansen med att kunna sakta lägga fram argument som de till slut till och med till och börja omforma till sin egen politik. Vilket kanske inte är så bra för då får vi inte ta åt oss äran själva om man ska tänka så. Då. Men hur saken är att människorna får det bättre i kommunen. Så att det man har märkt när man har engagerat sig politiskt det är att de börjar backa, backa för att om man attackerar för hårt så kommer taggarna ut. Då kan det ta två år innan politiken ger liksom växtkraft. Är man lite mer smidig och får en dialog och sakta tuggas in i alliansens tjocka hölje för att få dem och lära dem hur politik ska drivas så tror jag att man vinner snabbare i hör om man är lite, lite mer ödmjuk men ändå lite saklig än att gå in i en het debatt med dem. För då stänger de dörrarna. Men när jag lyssnar på dig så skulle jag vilja sätta en etikett... Alltså kvalitetsetikett då. verklighetsförankring. Köper du det? Ja, ja, jag tror jag är väldigt nära verkligheten men jag tror jag också är en väldigt eh, ah, tänkare, eller jag ser väldigt långt framåt och eh, ofta det jag ser framåt brukar verklighet. Ja, alltså jag upptäckte det väldigt tidigt att och särskilt när jag börjat liv så här bara man tror tillräckligt starkt och hårt på någonting och tror på riktigt så kommer de falla in de sakerna. Eh, och eh, tror man goda saker så tror jag att de kommer falla in Om man tror det och vågar tro på det. det är det viktigaste, man vågar tro på något som är bra som kan skapa förändring som kommer att hända för att börjar man vackla och misstro det man själv drömmer och tänker så, så, så faller man snart in i leden till att allting är omöjligt och det är bra som det är och sån här grej. grejer så att, eh, ja, verklighetsförankring men också en, en, kanske en visionär och kanske ser lite längre än Många kanske andra gör. Det kan vara till hinder också. Då kan man tycka att ja, den där Peter han är ute och flummar, och flummar i väg. så. Här, Men jag vet vad som händer om fem år. Jag, jag tror jag vet vad som händer om fyra år. Om man bara gör det man ska göra. Då undrar jag. så här, Det här är ändå ett kommunval. Ja. Men du pratar ju också väldigt stora frågor. Vad ser du för problem i? Vad vill du ta tag i när det gäller kommunpolitiken? Och det du ser som problematiskt, vad har du för lösningar på det? Kommunpolitiken ser jag som en lösning. Där jag, sitter, jag sitter i socialnämnden nu och fullmäktige och socialutskottet. Och vad jag ser är att vi sitter och ständigt tar beslut. Väldigt kort betänketid där vi godkänner tidigare, så kommer förvaltningen och så här, där det kanske tar 15 sekunder att godkänna beslut på en miljon eller två för några har gått snett för. Däremot när vi sitter och diskuterar förebyggande åtgärder så kan det ta två år för 50 000 och diskuterar diskutera 50 000 kronor till en förebyggande organisation och det kanske inte ens blir av. Jag tror inte medborgarna i kommunen är medvetna om det. Otroliga penningslöseriet som inte bara sker i Tysk kommun utan i hela Sverige. Där vi politiker sitter och tar beslut som kostar otroligt mycket skattepengar medan vi borde satsa väldigt mycket pengar i förebyggande som kostar mindre och som kommer, vi kommer tjäna på längden. Eh, vi säger att vi bryr oss om ungdomarna och det, att vi tar de här stora kostnaderna när det har gått väl för långt. Men det finns endast en anledning till att vi tar de här kostnaderna. Det är för att det finns en lag som straffar oss politiker. Det, alltså om inte vi gör det och betalar det så råkar vi gilla ut. Det finns ingen lag som tvingar oss politiker att arbeta förebyggande och därför gör vi inte det. Så det allting handlar egentligen om att vi politiker skyller oss själva. Och jag vet ju att det kan låta lite tufft att kritisera med min egen. Mina min, alltså, kollegor. Mina kollegor får säga så att, att vi, vi sitter och gör helt galet. Alltså. Och det gör vi bara för att vi skyddar oss själva. För att vi kan låka illa ut. Jag hade gärna lagt två miljoner i förebyggande i Tysk kommun som verkligen behövs liksom, istället för när det är för sent. Okej. Okay. Får jag fråga dig då så här, vad du, kan du ge lyssnarna några argument? Varför ska man rösta på Miljöpartiet i höstens val? Ja, jag funderar i nästan 50 år på vilket parti jag skulle engagera mig i. Och, och jag kan garantera att 50 års funderingar och analyser är väldigt mycket värda. Till, alltså, kom jag fram till. Och, och det partiet som passar mig bäst var självklart Miljöpartiet. Miljöpartiet känns... Det finns luft, det finns utrymme för människor att engagera sig. Det är inte ett förstelnat parti som man inte kan röra sig i. Där man inte kan ta plats, där man inte kan ha åsikter. För mig kändes när jag är mig att här kan man komma in och säga vad man tycker. Här kan man ta plats, här kan jag vara med och påverka. Här kan jag kanske engagera mig, jag kan komma in i en nämnd, jag kan komma in i fullmäktige. Jag, menar, alltså jag fick chansen och om jag får chansen kan ju vem som helst få chansen mer eller mindre. Och jag tycker, jag tycker att Miljöpartiet har en bra politik. Jag tycker att tidigare så när jag var yngre så kanske man var motståndare med invandrare och sådana grejer. Jag har förändrat mig under tiden innan jag var varit politiskt engagerad och jag tycker det är helt underbart att olika nationaliteter kan jobba med gemensamma frågor och det ger styrka till ett land. Och jag är otroligt glad att leva i ett land som människor vill komma till. Jag hade varit mer ledsen om vi hade ett land där människor ville fly ifrån. Så att jag ser det som otroligt positivt om man ska möta människor och den politiken har Miljöpartiet. Att möta människor som kommer till landet med en positivitet för att de vill komma hit. Och ta vara på den kraften som också Miljöpartiet står för att engagera människor från andra länder. Och, eh, ja, men och sen det här med militären och sånt där som jag tycker att eh, också är galet. Liksom. Det rusar på att vi ska beväpna oss till tänderna och, eh, och Miljöpartiet tycker inte det. Det tycker jag är väldigt bra. Vi är inget, man tjänar ingenting på att rusta upp och Ta liv av varandra. Det finns andra viktigare saker i det här livet. Jag tycker också om Miljöpartiets sociala och kriminalvårdspolitik som börjar växa fram. Den har varit lite skymundan förut. Det har varit som jag tyckte förut var mest väderkvarnar och solceller och såna här grejer. Som jag tycker Miljöparti är faktiskt en världsbäst på. Um, däremot så tycker jag att vi ska flytta in mera frågor Och nu börjar ju kriminalpolitik och sociala frågor komma För man kan inte driva en nation bara på miljöpolitik Och jag vet att det är svärar i kyrkan ungefär så här Men miljöpolitik har vi otroligt mycket bra människor på Men vi behöver också människor som pratar annan politik Som är specialister på det Och det får plats i Miljöpartiet Och får växa Och det är jävligt kul ja, Det är kul att se ett parti som, som kan börja växa där det är nytt och fräscht och en ny politik som växer fram. Och eh, ingen eller, inget parti som eh, försöker fånga röster på någon populism eller liksom bara för att få röster. Eh, jag, jag ska inte nämna de andra partierna men det finns vissa partier som går ut och säger saker bara för att skaffa nya röster för att driva egentligen en helt annan politik. Ja, mer eller mindre plundra landet liksom. eh, jag, jag, jag tycker miljöparti är fräscht, nytt. Eh, många äldre miljöpartister med den gamla ideologin som finns kvar, som bevarar den och som kan och har den kunskapen tillsammans med nya, unga människor som har nya ämnen och nya saker att ta upp inom Miljöpartiet så jag tycker det finns utrymme ja, det är ett helt enkelt roligt parti Tackar dig Peter ja. det, var, det var fina rosor du delade ut Var det så? Ja var det. <laughs> Som tack Peter ja. för din medverkan ja. så får du önska dig en låt vad skulle det bli? Jag önskar Clapton med Thairs in Heaven och det gör jag för att jag har missat så många vänner. Jag har min bror i missbruk, min pappa. Så många vänner, kanske tiotal vänner här i Tysk kommun som har dött på grund av missbruk och våld. Och som inte har fått sin röst hörd för att vi har levt i en så väldigt fin kommun. Så att jag tillägnar alla mina vänner och även andra vänner ute i landet och utomlands. Som har gått under på grund av missbruk och kriminalitet. Då kommer den här. Tack så mycket. Oh, mm -hmm. oh.